اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لا. وَاشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا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 Eni waje wa Allah subhanahu wa ta'ala Mimi nakusudia kuzungumzia kuhusu ahwali la insani fi hadhihi ad-dunya ahali zamana adamu katika maisha haya ya dunia hali zamana adamu katika maisha haya ya duniani wanadamu kama mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba katika dunia hii na amemuumba kwa lengo maalum na wala hajamuacha kwamba akae bure bure tu bali Allah subhanahu wa ta'ala khalqa l'insana li li'ibadatihi amemuumba mwanadamu kwa ajili ya kumwabudu yeye kwa hivyo jitahidi e mwanadamu uhakikisha anatekeleza yale ambayo kwamba limekuwa ameumbiwa Ya binadamu e mwanadamu Inaka fi hadhihi ad kwa hakika wewe katika maisha haya duniani Tatakallabu baina ahwali thalathi utakuwa ukigeuka leuka baina hali tatu utakuwa ukigeuka geukea baina ya hali tatu ni hali gani hizo ambazo kwa mwanadamu atakazokuwa na geukia geukia mwanadamu hali ya kwanza atakayekuwa anageukia ni kuhusu neema za Allah subhanahu wa ta'ala imma atakua mwanadamu huyo ni mwenye kudemeshwa na Allah subhanahu atakapo ni mwenye neema za Allah Subhanahu wa taala hadi hadi ya kwanza ni kuhusu neema za Allah Subhanahu wa taala ambazo Allah namtoa ni shiaiye Allah nampaiye ndio zake anatumia katika maisha yake na huyu ndio mwanadamu kama nadhamu alivyopana neema kuhusu swala la neema la, za Allah Subhanahu wa taala sasa katika jambo la neema mwanadamu anachotakiwa azishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> kuna msingi ma matatu ili apate kukamilika sharti ya kwanza lazima mwanadamu akiri. ndani ya nafsi yake yani akiri katika siri ndani ya nafsi yake kwamba yeye ni mwenye na Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema balimbali dheli kwa kiasi ambacho kwamba akitaka kuzihisabu neema hizo hawezi kudhibiti hawezi kuzihisabu neema zilizo nemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio bwana kwanza ni kukiri ndani ya nafsi yake kuzikiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala debo la pili ina takikana wanadamu neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhahiri vipi kuzihadithie kwa dhahiri bana hakazitubie pa kutoa na toa pa kusema kwamba alhamdulillah tunashukuru Allah sabe kwamba Allah amelipa sio kujitangaza na kujisimba kwa watu sio katika namna hiyo lakini kitu muhimu kinachotakiwa hadithia neema za Allah kwa dhahiri kwamba Allah kama nena ya kwanza ni kwa kwa siri ya pili kwa kwa dhahiri azikiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala naja, ta ta ta na kwa dhahiri na ni ndio nikuzihadithia rehema tatu ni kuzishukuru ni kuzitumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakuwa dia aliyekuwa amempa mababa 3 hayo sasa mwana mwanadamu akikosa kikosekana kwake cha tiee yote kikiwa mshakti mtakao haya ya kushukuru neema inna kuzika kukiri ndani ya moyo wako ndani ya usiake kama neema inebeshwa inna akiaje ndani yako zitumie neema za Allah nakufihadi ya kwa dhahiri au imma akiaje ndani yako huyo kutumia neema kwa ajili ya kumtii Allah ata hizo neema zamfanyaye azidi kuwa itikosekana yote katika, katika tatu hizo baadaye mwanadamu huyo atakaye hajashukuru neema za Allah hali ya mwanadamu ni kuhusu kule kupewa na kutawalishiwa neema za Allah subhanahu wa taala hii ni hali ya mwanadamu hata kwa yule aliyekuwa hana mali hata kwa yule amepwa mali yakuwa anejihisi hohe. eh ha he, katika maisha yake ana neema nyingi za Allah subhanahu wa Taala alizokuwa amepewa hali ya pili ya majaribabu ambayo wewe na mimi tunageukia katika hali hiyo ni katika kujaribiwa na Allah Subhanahu wa Taala kwa majaribio ya mambo mbali mbali ambayo kama nene na msi yetu au kimaubile mambo hayo yanakuwa sisi hatiyataki hatuyapendi yanatuhuzunisha yanatokosesha furaha yani majaribio ya Allah Subhanahu Allah wa Taala. Bila ima ipo katika neema au Mwanaadamu ipo katika majaribio wakati huo bacha anaishi katika hali hizo. Neema ile ya furaha, hana matatizo. ni neema kokei pia. Au ima, Allah ipo katika kumjaribu. Alam fatba alam bihtihadi hii na hii. Kwa hivyo atahitaji mwanadamu kusubiri katika mitihani yake. Ndipo Mwana Allah subhanahu wa Taalaakasema Innamal yuwaffa asabiruna ajrahum bighairi hisabi kwa hakika watalipwa wale wenye kusubiri malipo yao bila hisabi ya hesabu malipo yao yatakuwa makubwa tena sana mdo na katika maisha yetu lazima hali hii itakuwa na dai tu awe mtu atakayekuwa lazima kujaribiwe atajaribiwa na tuendo hakika biyejiamia wala Allah hakusudi kutukomoa wakati anatujaribu iwe kwa majaribio yoyote yale atakayokuwa bali Allah anachotaka pale kutaka kutupanisha daraja na kutufanya sisi katika waja wake sote sisi ni waja wake lakini katika kutufanya wa, wale aliyewaita ibadi ya ibadi fattakun ili wajawabu ni umpe dini hari yani waje wangu. Sasa wewe una watoto au una wafunzi? Ukasema wafunzi wangu fulani na fulani tisho ukasema wafunzi wangu fulani. Ukaribia meza yako. Yale yani yanayokuwa mapenzi ya kupenda ndio Allah anatafuta kutoka kwetu sisi kwa kule kutujaribu. Hiyo ni hali ya pili. Ame mimi na wewe tunageukia katika maisha yetu ya kila siku. Hali ya tatu wa bwanaadamu atakwa kuwa nayo ni majaribio ya shetani tunajaribio ya Hawa nafsi. Majaribio ya matambao ya nafsi. Majaribio ya matambao ya nafsi nafsi inaweza tay. Inapenda mambo. Mambo ambayo kwamba alikuwa feni. Mambo ambayo kwamba alikuwa babaya. Na bila bila yaingia ndani yake. Majaribio maja ya adui yetu mkubwa shetani rrajil alifukuzwa katika rehma za Allah. Subhana Allah wa Taala sitani abali mabantu wakib mabantu kwa bwana Adam badaribu haya shetani je utamtii au hatutamtii kila mmoja ajue anapambana vipi na nafsi yake ili asiyati matabania nafsi yake tupambane mpaka ifike kiwango ile nafsi zetu zizekuamrisha mambo mazuri Has tuamishi baba baba inawezekana hivyo na? Inawezekana eh? Kadiri mtakavyojisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah ndiye atakutogeza zaidi kwake. Na demanda Allah akafungua mlango wa, wa toba. Ili nini? Mwanadamu apate kushinda majaribio ya matambanio ya nafsi. Na ili apate kushinda kutokana na hadza cha aitani ralim amelepuzisha ndio inaambiwa kwamba allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mja anafungulia mlango wa toba mlango wa toba yani kutubia sasa hizo ndio hadi tatu za kiubo bwanadamu kama nilivyotangulia kusema kwamba inna ka hakika mwanadamu fi tataqalabu baina ahwali thalath ina ukegeuka na kuzunguka zunguka baina ya hadhi tatu hizi kwa hivyo ili uweze kufanikiwa na kufanya vizuri lazima tujitahidi lazima tujitahidi tena kujitahidi kuliko kuwa kukubwa kwa hivyo bwana adam mwanadamu taamala zigatie bwana adam fi duniyakum katika dunia yenu ambayo kama mliokuwa mnaishi kama wale nyingine ayuha nasu eji watu watamalu fi duniyakum nazigatieni kwanza kabisa ittaqullaaha subhana wa ta'ala mwaupendi allaaha subhana wa ta'ala nazigatieni katika dunia yenu nazigatieni mwendao kasi ile ile kwenda yenu na ndabilele mkijua kwamba katika dunia hii hakuna kukaa kwa muda mrefu kaini kujua zingatieni mabadiliko ya hali allah anaabadilisha hali kutoka katika uzima analeta baridi kutoka katika utajiri analeta katika uفقara kutoka katika ukubwa analeta katika udhalili chini hizi pia unaishi katika mbogoo ardhi zifakati hali hizi wa inna dalika bali kwa hakika kuyzingatia haya ya amilukum ala adami liigtirari biha yatakufanyidiye kwamba mambo ya dunia yasikupelekeni mkafanya mkaadika kuhadaeni dunia mkaadika katika maisha ya dunia na mkaacha kuyachunga yale ambayo kwamba mlikuwa mtakiwa ninyi kuyachunga kuchunga wakati kabla sawatiha kabla yule wakati wenyewe kukupiteni kukupiteni tatizo liko hapo kwamba maanaadamu katika dunia hii tunahisi au adahisi kwamba yeye anaishi miaka mingi au muda mrefu anaishi hataishi hasa ibn Abdul Qayyim rahimahullah ametoka nasaha na mpaka tuamini mimi na wewe kama hatu hapa duniani Maisha yetu baisheefsi amdevrefu bali ni maisha mafupi tu baada ya koonu limam bin qaim rahimahullah. Anasema. sema fa idha dhalu fatin nafsu itakapokuwa nafsi iko dhaifu yani mtu Nafsi ya mtu iko dhaifu almu la hadati kutokana na, na kule kuchunga kutokana na, na kule kuchunga yani kuuchunga wakati yaani kuchunga kastral waqti ufupi wa wakati ambao kwamba yeye atakaoishi katika dunia hiyo. hio wasira'at fidah na kuchunga ule haraka wa kupita kwake huo wakati atakapokuwa At nafsi ya mtu atakapokuwa nafsi ya mtu kwa nafsi yake ya kwa dhaifu sina sembei kwamba ile kwa na nguvu ya kiucheji Mungu iko dhaifu yeye hachungi na wala hadali kwamba hii dunia ni itadogo na muda wake ni mdogo aishi mtu miaka atakayoishe aishi alfu si, kama ni muda mdogo tu ambao kwamba atakaoishi Na hili moja ni kwa hadithi tahini dunia moja ni tu hada daza katika dunia sisi mnajua kama kuna kula kuna hichi ndio maana mtu afanye maskara. yuko tayari kwa yeye yote atemkononi lakini sasa, sasanatsika kapokuwa dhaifu ikawa mtu Hachungi kujua wa kwamba mm, wakati wa dunia ni mfupi baba unamalizika kwa haraka hebu nami nijitume nijitahidi kufanya kwa ajili ya maisha ya Beleni baisha ya akhira akasema kwamba mtu azingatie kwa makini sana Kuzizingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah anazungumzia kuso uharak wa maisha dunia utakavyokuwa anasema yumba yufukhu fi suri siku litakapopulizwa baragumu yani baragumu baraka la kiama leo watu wote kukufanya kufa na kunda kukusanya baadaye katika mahala pamoja wanashuruj majrimina na sisi tukakusanya wa itikayapulizwa barabumu Hali ya kuwa macho yao yana rangi ya kibulu yanikionesha ni hofu kubwa hiyo macho yao yana rangi ya kibulu yatokhafa tuna baina na huko waka wananongoneza na baina ya watu illa bisum illa ashara hamkuka waonyeana zungumza katobara mumlishapulizwa اِلَّا بِسْتُمُ إِلَّا عَشْرَة عَنْ كُكَاه اسْمُكُوا مِكَانِي الله على نحن وآله سِس تُنْجُوا بما يقولون يالَ أَمَايُ قَبْلَ وَلْكُوا بما يقولون يالَ وَلَو يعني فبالأنه سِس تُنْجُوا الله يجدكوزا سِس مُنْجُوا يالَ وَلْيُنْغِزانا إِذْ يَقُولُ أَمْثَالُهُمْ وَقُوا wale alaposeba mbora wao mborao wa nini mbora wao tariqatan wanjia ile ambayo kwapo walikuwa amba naipita yani mborao wao katika mwendo wakati wanaelekea katika safari imma yani katika safari ya mwanja wa hesabu mbora wao atakuwa atasema kuambia hivi wa mwendo illa bitum illa yawman hakukaka isipokuwa siku mchana mmoja tu au siku moja tu ndio aba kwamba nilikuwa mmekaa acha wewe vingatia haya maneno ya Allah na maneno ya Allah Subhanahu wa taala ni maneno ya kweli yani uamini kama dunia inakwenda kwa haraka na itamalizika tena kwa haraka sana ndo ndiyo maana kwa anapengine Allah akasema kaannahum yawma yarawna la yu'aduna watakada kwa kwamba bawo siku utakapoone yaliyo nilikuambia ahidiwa yaani katika siku ya kiyama watasema lam yalbathu illa sa'atan minha lam yalbathu hakukaa watu hakukaa watu illa sa'atan isemekwa saa moja mnahari ya mchana haya ndio baliyo ambaye kwa kwamba tatoya sema kama limekuja katika aya 35 katika suratul akam hakukaa kwa saa moja ya katika wakati wa mjana na pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema qala kam labithum atasema kam labithum mdagani ambao kwamba mliokaa fil ardh ajdasidin katika ardhi kwa idadi ya miaka qalu watasema labithna yawman tumekaa siku moja takiri wa tumekaa siku yani siku moja au baada ya au sehemu ya siku tu siku moja au sehemu ya muda katika siku fasalul awadila waulizani waulizani wenye kuislamu wanajua wao muda ambao kwamba mlikwambia Allah subhanahu wa ta'ala nasema qala illa bi illa qalilan watasema wale wanajua kwamba hakukaa muda law annakum kuntum ta'lamuna Laiti ninyi mngelijua muda jua. Mngejua kama ninyi mmekaa katika muda ambao kwamba ulikuwa mdogo tena sana. Hasa aya hizi ndugu zangu katika imani mmekusudia Kuzisoma haraka haraka kila mmoja katika nafsi yake Amini. nafsi yake. hapa duniani atakaa muda analokaa aya kaya atakayokaa. Nikana kufumba na kufumbua tu. Tukeweza kufanya hivi basi tutaweza kufanya vizuri. Na Yamana Mtume صلى الله عليه وسلم akakaa akawa anawautumia masahaba zake. Na wakati jua likapata nimekisha kupanda liko juu ya jabal. Marekelekesha ni wakati kubali lil magharibi. Muda ndemo kabla ya kuingia magharibi. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema innahu lam yabqa. Kwa hakika hakabaja hakabakia midium miku mahadha kutoka katika siku yenu yenuhi ambayo kwa mliokuwa nayo ukatia jua bado kidogo lizame na jua ma likizama mareke siku isyakwisha bilaanza siku nyingine kwa mfano kabla ya Ijumaa jua litakapozama Ijumaa hii ya leo bali haki tayari si Ijumaa tena bali ni nini bali inakuwa ni siku ya Ijumaa mosi nabii mtume صلى الله عليه وسلم anakuambia innahu lam yabqa ha. wa hakika hapa mini yaumi min yaumikum kutoka katika siku yenu hadha hii fima madha amini katika ile ambayo kwamba iliyokuwa ibakia isimekua fima madha minu. Kama hivi ambayo kwamba siku ya leo ilivyokuwa tayari shapita imebaki mda mdogo tu basi ndio die dunia yenu ndio ni imebaki mdamu mdogo tu na ukiamini haya dipomtu itakabweza kuadilika na ukaweza kufanya vizuri na vizuri na vizuri. Tunomba Allah Subhanahu wa ta'ala salama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuha almuslimun ibadallah Anyway Islamu, anyway jaw Allah subhanahu wa ta'ala falyatammal la'iqilun nasih. Na hizi kwa makini sana yule mwenye akili, an-nasihu لنفسه mwenye kuinasihi nafsi yake. Yaani yule mwenye kuinya nafsi yake akawa daipa nasaha nafsi yake ili apate kuwa ni mtu mema, apate kuwa mtu mzuri kuenza kuizingatia kwa makini hadithi hadithi hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم jua lipo kidogo baadae kuzama ndio anasema hapajabakia katika katika dunia yenu. isipokuwa kama hii siku huu muda ulivyokuwa tayari umekisha kupita katika hii siku. kwa kuonesha dunia ni kuti cha kupita kila mmoja ajue kwa macho chote kile atakachokukusanya katika dunia hii Malaki, boku no katika bodogo tu ndio itakwisha, Chochote kile ambacho kwamba atakachokipata katika dunia hii. Ajue, ajuwe kwamba kitu hicho kitabuhuri. Kitabghada katika maisha yake ya dunia. Kwaeni ndio unaishi unajua nini utondoka lakini kwa makini na chochote ambacho kwamba unachokipata una katika dunia hii. Haizidi chochote utakachopata. Kwa sababu ni mdogo ndio kumebakia. Kwa mujibu wa dalilo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ya yamkume wa Allah Sallallahu Alaihi Wasallam muda ni mdogo wala tusihadaike chochote utakachopata katika dunia hii ni kitu cha kada tu ili kikukadae katika akhera yako uko ambapo kwamba unataka kuelekea kwenda kada ambayo itakufanya wewe uuze utukufu wa milele ya baisha ya akhera Siko ajili ya jambo lingine lolote lile ambalo kwamba nitakalokuwa. Siko kwa ajili ya jambo lingine lolote lile ambalo kwamba nitakalokuwa, bali hada ya yaki utakachokipata katika dunia hii. Muda ni mdogo. Muda ni mdogo. mdogo. Wakoishi hapa duniani, kama ukijua utakachokipata kisha khada tu. Katika baisha dunia, ishi hivyo. Kwa hivyo ukipata kweli kuna mambo mengine yanayoziba ya kuyapata uwe fakiri katika kutumia kwake na uibakini dehebu ikupelekee katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala bila hivyo utauza utukufu wa maisha milele ya akhera, kwa mabakhs khasisin, kwa kitu cha thamani ndogo, tena sana mm, no la yusawi shay'an ambacho al, kwamba hakiwezi kufananishwa na kitu chochote na ugalitafuta ndugu yangu au kaman tuligetafuta katika humu watu wa dunia kwa ajili ya baisha akhira basi Allah angetupa nyumba ambayo kwamba ilikuwa nzuri low no! na nyumba ambayo kwamba ilikuwa imekamilika na ndio maana akaja benki katika haya na ndio maana baadhi ya wale walokuwa wametokelewa kwa wema walokuwa wamekuja katika kujaliana sana sema ibn adam ya ibn adam ya ibn adam akimani eh, adam bebe dunya akhirati dunia dunia yako kwa ajili ya dunia yako kwa ajili ya akhirah ukifanya hivyo basi wewe tarbah huma utapata faida jamila ya vita vitu viwili duniani na akhirah lakini uiuze dunia yako kwa ajili ya akhirah basi ukifanya hivyo utapata faida ya nyote njamba mbili nyuma ya duniani na nyuma ya akhera wala tabir alakhirah bidunya wala ushi yuzi akhera kwa ajili ya dunia taksiruhuma waalamu natambueni anadunia mahada tunzenuluna fiha dunia ni kituo tu dunia ni kituo ambacho kwa banyiny mnachoshuka katika kituo hicho katika safari yenu ya kuelekea katika baisha akhira dunia ni kituo ambacho kwa bany mnachoshuka jioni hiyo fi safarikum ila alakhira katika safari yenu ya, kuele, ya kuelekea akera. mnashuka pahala pale li taخذu minha zada ili mpate kuchukua kutoka hapo kituoni mtakaposhuka kuchukua zawadi lidhalikum safari kwa ajili ya hiyo safari yenu ambayo kwamba mmeokuenda hivi ndio ifanye dunia wewe katika maisha yako kama vile msafiri unasafiri umeshuka pahala Ala mkapewa dakika fulani kabla fanya shopping. Mkanunua zawadi hichi na hichi kwa ajili ya safari yetu. Basimende vile mimi na wewe dunia hii tunayoishi basi tuifanye kama ni kituo ambacho kwa kwamba tulichokuwa tumeshuka kwa ajili ya kuchukua zawadi ya safari yetu. Na sadadangu kwa kuelezea fatazawadu chukieni zawadi katika maisha haya ya duniani fa inna khayra az kwa hakika zawadi iliyokuwa bora ni zawadi ya uchaaji Mungu ya kuwacha babaya na kuyafanya mambo ambayo kwamba yalikuwa ya sawa sawa msisahau kwamba katika dunia mnakuwa mnalee ukaende hii linavyoishi Ima katika deena au ima katika mitihani ya mabalaa hii na hii au ima katika majaribio katika majaribio ya Allah دلف سيزان منتفطه او همتفطه متمتي شيطاني او همتمتي شيطاني اللهم قلنا لا لا تكون علينا وازيدنا ولاه الكسنى واكرمنا ولا تهننا ورفعنا ولا تذالا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين امين